branjevački svjetski red poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju da miri dobro poštovani slušatelji dobro došli u još jednu emisiju poziv u svijetu nakon mjesec dana poravno smo zajedno Danas gledamo ono što će, što će se dogoditi kroz idući tjedan, naime bliži nam se obilježavanje Dana Duha Asiza. Mi kao Franjerci, inspirirani primjerom Svetog Franje, želimo njegovati dijalog, pa iz godine u godinu Mjestno Bratstvo Kaptol zajedno s drugim partnerima organizira Dan Duha Asiza, koji je 1986. godine ustanovio Ivan Pao II. Ove godine obilježavamo i 800. obljetnicu susreta Svetog Franje i sultana Malika Al Kamila, povodom Petog kriđarskog rata u mjestu Damijeti na rubu delte Nila 1219. godine. Stoga ovih dana u svim našim Franjevačkim srcima odzvanja riječ pape Pavla VI. za kojega je dijalog novo ime ljubavi. I evo pitanje za sve nas, jesmo li učinili dovoljno? Jesmo li govorili i koračali u ljubavi? Tražimo zajedno poticaj po uzoru na svetoga Franju. Gospodine, što želiš da učinimo? Papa Franjo za svog pohoda Kajeru ove godine istaknuo je prema pisanju Ike tri temeljne smjernice za vođenje dijaloga i razumijevanje među osobama različitih religija. Prva, dužnost identiteta, druga, hrabrost različitosti i treća, iskrenost nakana. U ovoj smo godini dobili i povijesnu deklaraciju o ljudskom bratstvu za miru, svijetu i zajednički suživot, koji su papa Franjo i veliki imam Kajrskog sveučilišta Alazar Ahmed Al Altajeb potpisali u Abu Dhabiju 4. Veljače ove godine. Više nego ikada danas nam je potreban mir i suživot. Stoga s velikim očekivanjem gledamo prema idućem tjednu u kojem ćemo u Hrvatskoj, kao što smo rekli, obilježiti Dan Duha Asiza. A danas uh, u našem studiju tri vrlo važna gosta za nas, oni koji će zapravo sudjelovati u većem dijelu događaja koje smo osmislili, pa evo, radostan sam da mogu pozdraviti najprije docenta, doktora Daniela Pataftu, kojega pozdravljam iz također Kaptola IX, Crkve Svetoga Franje i profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Hvala lijepo. Točno preko puta njega vi ga ne vidite, ali ja ga vidim, docent Tomislav Kovač sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta, koji će biti s nama i u ponedjeljak na okruglom stolu. Dobrodošli Tomislav. Hvala lijepo na pozivu. I Zoran Milić iz Mijesnog Bratstva Kaptol, koji se već godinama neumorno a, zaista sa svim svojim suradnicima trudi organizirati dostojanstveno oblježavanje Dana Duha Asiza, tako i ove godine s jednim velikim iskorakom i nekim novim aktivnostima kojima ćemo čuti malo kasnije. Pa evo, na samom početku isto pitanje za sve vas, dragi gosti, što za vas osobno znači Dan Duha Asiza? Evo, možda misla prvi... Pa meni je dan uh, duha Siza nekako uvijek uh, jedno uh, radosno obilježavanje uh, jednog povijesnog događaja koji se dogodio 27. listopada 1986. godine, dakle prije 34 godina, kada je na pozivu pape, uh, pape Ivana Pavla II. preko stotinja oko 130 zapravo uh, vjerskih uh, Poglavara iz gotovo svih velikih religija svijeta došlo se okupiti na, u gradiču Sv. Franja Asiškoga da bi molili jedni pored drugih svako u svojoj tradiciji za mir u svijetu. To je prvi put da se jedan takav događaj dogodio u povijesti čovečanstva. Drago mi je i ponosan sam da je poziv da taj događaj došao iz rimokatoličke crkve. Uh, taj događaj se dogodio oko 25 godina nakon uh, završetka drugog Vatikanskog koncila, nakon deklaracije Nosra etate u odnosima crkve prema nekrešanskim religijima. Dakle, to je konkretno ostvarivanje uh, onih uh, smjernica drugog Vatikanskog koncila kojima je katolička crkva se želela otvoriti svijetu, dialogu sa svim ljudima dobre volje, a prije svega dialogu prema drugim krešćanskim zajednicama i pripadnicama drugih religija. Dakle, to je jedno konkretno ostvarivanje tih dijaloških usmjerenja drugog Vatikanskog koncila. To je doista jedan događaj koji je promijenio lice katoličke crkve E, neki nisu baš radosni zbog tog događaja, bilo je kritika u ono doba, pa čak i danas. Mm -hmm. e, ono što je interesantno je tumačenje e, koje je Ivan Pavao II. dao tom događaju. Evo u njegovoj božičnoj poruci dva mjeseca nakon toga događaja je rimskoj kuriji objasnio da svaka iskrena molitva e, događa se poticajem Duha Svjetoga. Dakle, taj događaj nije samo bio jedan ovaj teoretski događaj nego su ljudi došli vjerski lideri su došli moliti ponavljam jedni pored drugih ne zajedno je svakima svoje poimanje boga svakima svoju duhovnu tradiciju ne mole se svi na jednak način Bogu ali su zajedno došli moliti u Asizu, u gradu evo, Svetoga Franje koji je primjer dijaloške otvorenosti u kontekstu jednog vrlo sukubljenog srednjega vijeka, o tome će kolega Patafta nešto kasnije sigurno reći, moliti evo zajedno za mir u svijetu. Dakle, to je, mislim, s jedne strane odgovornost za vjernike katolike da obježavamo taj dan to je poziv svim ljudima dobre volje i pripadnicima drugih religija da i nastave se okupljati i moliti za mir. To je također poziv Ivana pa II. da prepoznajemo poticaje duha svetoga u životu i pripadnika drugih religija i da zajedno i dalje naslednjamo i vjerujemo da možemo zajedno doprinijeti stvaranju onoga boljega svijeta. Hvala puno. Docente Patafta, vaša iskustva osobna, prvi susret možda s danom duha Siza, pa ćemo onda doći na ono u čemu ste stvarno stručnjak Bez, povisni kontekst. Ja sam bio vrlo mali kad se to dogodilo, možda godinu, dvije, ali ovaj prvi susret je bio kod nas u Franjevačkoj crkvi na Kaptolu, gdje se evo taj niz godina njeguje upravo sjećanje na taj važan događaj u povijesti crkve, općenito i ali na neki način evo sad dok sam slušao i kolegu Kovača Ovaj, Osobito me malo evocira na razmatranje te Franjevačke dijaloške baštine, jer ovaj, Franjo, možda ga sam u ovom trenutku gledamo u kontekstu odnosa s islamom, što je jedan fenomen za to vrijeme, ali ovaj, moramo znati da je Franjo već svojim životom, svojim primjerom evanđeoskog života, radio je prvo i prvenstveno svjedočio i doveo do promjene u, na području Europe koja je tada bila opasno ugrožena heretičkim pokretima. Tako da je već i tu ostvarena prva dimenzija jednog jaloga s onima koji su bili kršćani, ali potpuno krivovjerni, mm -hmm. gdje sama crkva i veliki najmoćni papa toga vremena, ni prije ni poslije njega nije bilo moćnijeg čovjeka u crkvi ovaj, nije znao kako taj problem riješiti do križarskih ratova, ali upravo primjer jednog života, jednog takvog čovjeka koji se vraća izvornom evanđelskom životu, životu po evanđelju, vodi prema jednom dijaloškom susretu sa ljudima koji su drugačiji, drugačiji misle. Dakle, tamo gdje nije uspjela sila, gdje nije uspjela lomača križarski ratovi, uspjelo je svidoćanstvo života i navištaj. A onda možemo, prostite, i gledati i više da se moglo stvariti čak i nešto izvan toga. Vidjet ćemo zapravo kasnije nevjerojatne poruke tada iz tog vremena koje su isto tako životne i danas. E, Zoran Milić iz mjesnog bratstva Kaptolu, Franjevački svjetovni red koji zapravo stoji za ovog obilježavanja već godinama. Evo, Zorane, i tvoje, osobni, tvoje osobno prvo iskustvo sa danom Duha Asiza i kako se zapravo to sve razvijalo kroz godine. Da. E, se, to je krenulo 2000. godine. Tada je počelo i, i to je jedan Stari gospodin predložio duha Siza i ja moram priznati da nisam čuvao tada za to. I malo sam počeo gledati o čemu se radi. Mi moram priznati da od tog vremena do danas postojao sam sve više svjestan važnosti duha Siza. Jer živimo u tom svijetu, svjedočimo duboke podjeljenosti. I tu je naprosto isplivao Sveti Franjo sa... Svojim odnosom prema drugima. I to je jedna takva hrekao ljepota na koji, kako je Hranjo pristupio sultanu da je to prepoznao Ivan Pavao II da je to prepoznala je crkva kroz druge Vatikanski koncil. Naravno, nije dovoljno primijetiti da netko drugi. Dakle, moramo i mi osobno to otkrivati i ne samo otkrivati, nego, nego u tom duhu i živjeti. I nama duha Siza nije manifestacija. Dakle, ona je puno više. Ona je, dakle, i otvaranje nas samih prema drugima. Dakle, i naša obaveza i odgovornost da, da i mi sami budemo ono što jesmo, katolici, ono što smo primili, ali da, da naprosto djelujemo prema, prema drugima, razgovaramo poštujući druge. Evo, ja mislim da, da smo nekako ispunjavamo tu, tu na neki način misiju koju smo započeli, recimo tako, od te 2000. godine. Sad se vraćamo 800 godina unazad, o, zapravo taj prvi događaj, odnosno ono što obilježavamo, to je susret Svetog Franja i Sultana. E, kad gledamo zapravo tu godinu, to je bila 1219. godina. Ja mislim da većina nas ne shvaća taj povijesni kontekst. Znači, koliko je taj događaj u istinu bio jedinstven tada i što možemo pronaći poveznicu u ovom vremenu u kojem mi danas živimo? To je bio, možemo reći, jedini slučaj gdje je zabilježen u cijelom tom razdoblju srednjeg vijeka jedan takav pristup. Ono što prvo trebamo malo razjasniti jednu stvarnost, e, dakle, to je prvo pojava Islama, koja je bila šok za ondašnje kršćanstvo. Osobito za Bizant, Zapad je već bio u sasvim drugačijem e, stanju, to su se seobe naroda, barbarski narodi, dok jedan Bizant visoko kulturno razvijena, ostatak, znači onaj istočni dio rimskog carstva, to doživio kao šok i najezdu Barbara druge vjere. A onda s vremenom se taj mentalitet prenio i na zapad koji je na ta, te prostore znači sjeverne Afrike, bliskog istoka, počeo gledati znači nešto što je nama oteto. I s druge strane ovaj, e, i ti križarski ratovi su bili poticani ne samo da se oslobodi nešto što je naše nego da se ovaj, i ona kršćanstvo koje je ušlo u taj na novi germanski svijet koji je bio izrazito ratnički i znate da je Europa u to vrijeme ovaj, osobito crkva vodi velike probleme sa, ima velikih problema sa tim međusobnim sukobima plemića i tako onda su jednostavno usmjerili evo idite poslobodite Kristov grob i to što je jedan problem uh, koji još došao u vremena to je što su tadašnje relativno tolerantne arapske emire zamijenili agresivni i ratoborni uh, Turci, Selđuci, dakle ne Osmanlije, oni kasnije dolaze, koji su onda počeli napadati kršćanske hodočasnike, a postoji jedan ugovor Karla Velikog i tadašnjeg, znači to je oko 800. godine i, i islamskog arapskog emira na tom prostoru koji je omogućavao nesmetano hodočašće kršćanima, ali je taj ugovor prekršen i naravno da su onda jednostavno, kad se gleda, ako se već mislite među sobom, Ratovati pa radite nešto rađe korisno i vratite ono što je naše. Mm. Taj e, križarski sukob, sukob možemo reći križara i islama, je možda imao jedan ideal, ali pretvorio se u jedan masakr. Mm. I ono što Franjo vidi, znači kad dolazi kod Damjete i što je zabilježeno, znači ne samo u njegovim životopisima, nego i ove, što imamo potvrdu Jakova od Vitrija, Dakle, imamo još jedan neovisni povijesni izvor, koji je isto također u Franjevačke izvore, koji piše da on tamo bio i to vidio. To je bilo strašno krvoproliće. To je bilo strašno krvoproliće koje je njega osobno strašno pogodilo. A ono moramo shvatiti da on pred sobom u tom trenutku poznajući njegovu osobnost i njegovu osobu vidi ne muslimana i kršćanina, nego vidi ljude koji se međusobno ubijaju i to u strašnim mukama. Mm. I ovaj, njeg je njega nagnalo E sad ovaj drugi segment odlaska kod sultana, možemo ga staviti u razinu i predaje, ali ona uvijek mora imati neko temeljenje u nekoj stvarnosti. Znači, nemamo neki nego, za razliku od ovoga debijuka, da mi jate, mi imamo još po izvore koji potvrđuju, za ovo nemamo. Ali fenomen što se uopće tako što spominje u srednjem vijeku i ono što je zanimljivo što izvori kažu, to je životopisci, on odlazi kao, to je ipak taj njegov mentalitet čovjeka svog vremena, on ide obratiti njega na hršćanstvo. Mm -hmm. I on će kasnije par godina svoj svoje pravilo staviti onima koji idu među saracene od 12. poglava i ostale nevjernike. To je mentalitet njegovog vremena. Ali je postigao nešto drugo. Nije ga obratio na kršćanstvo, ali ušao u komunikaciju. I zaustavio krvoprličan. I onda će se kasnije govoriti da je sačuvao živu glavu, ali stoga toga su došli toliki drugi plodovi zapravo koji su bili... Apsolutno. Pogledajte uh, povijest Bliskog istoka i nama ovdje susjedno da. Bosna dakle gdje je Franjevačka komponenta na području Bliskog Istoka odnosno današnjeg Izraela palestine očuvala kršćanska sveta mjesta i katoličanstvo koje je upravo zahvaljujući Franjevačkoj komponenti očuvano ne samo u Bosni nego svemo onome što je Osmansko carstvo tada u Europi obuhvatilo a da je spadalo sferu, sferu katoličkog svijeta. Znači imamo jedan zdravi pragmatizam. Hvala vam fra Danijele. Docente Kovać, dakle kada gledamo zapravo poruku danas koja nam dolazi kroz duha Siza i, i kako ga danas živimo. Evo neko vaše ovako slobo, slobodna procjena, koliko smo mi danas otvoreni prema drugima, drugačijima, različitima, koliko zaista živimo taj susret s drugim vjerskim zajednicama ili je to zaista, kao što je rekao Zoran, dakle dan duha Siza je obilježavanje, ali nije samo obilježavanje, već jedan konkretni poziv na življenje te stvarnosti. Da, znate, mi sve više uviđamo kako je susret sa drugom osobom uvijek u svojoj suštini jedna avantura i jedna tajna. I tako je susret sa pripadnicima drugih vjera je još uvijek, jedna, još više je jedna, jedna velika avantura i opet jedan prostor gdje nemamo potpunu kontrolu i ne znamo gdje nas to sve vodi, pa može nas ponekad možda plašiti što će biti od takvoga susreta, što očekivati, da li je cilj susreta obraćenje drugoga, da li je ovaj opravdavanje svoje ili su možda neke šire ideali u smislu da možda danas u jednom dobu gdje živimo na globalnoj civilizaciji, gdje su narodi, danas u jednom međusobnom odnosu gdje Više nijem pojedinac, njena kultura, njena religija, nije više otok je upućena na drugoga. Možda je to ovaj, jedan e, trenutak gdje mi e, kao vjernici i vjernik polazi na drugači način e, u egzistenciju, on vjeruju stvoritelja. I Bog stvoritelj je stvoritelj svih ljudi i ljudi stvaraju kulturu i oni razvijaju svoje religije. U tom kontekstu u vjernicima ima poseban zadatak, evo, svjedočiti humanu viziju čovečanstva u ime onih Božih zapovedi koje su upisani u, našim, u našoj naravi kao Božja stvorenja. Dakle, s toga aspekta, <clears throat> duha Siza je jedna, ja bih rekao, jedan veliki poticaj, jedna odgovornost Uh, ali koji možda stvara to sam rekao malo prije, možda neku nelagodu Činjenica da danas živimo u svijetu isto koji gubi vlastite identitete, mm -hmm. uh, koji je u mnogim neizvjestostima, u Evropi bojimo se stranaca bojimo se sebe, ne znamo više isčitavati našu prošlost pa se bojimo da u susjed s drugima možda izgubimo nešto svoje uh, sve su to izazovi koji nisu samo nama kršenima izazovi, nego su izazovi muslimanima i židovima i pripadnicima drugih religija Mislim da mi, kao ljudi evanđelja, smo posebno pozvani i u suset s drugim ljudima. To je baš evo, jedna, jedna, jedan poziv, pomalo nezahvalan, pontežak, ali odgovorni poziv e, e, kršćanima. Dakle, da, postoji strah e, od drugoga i postoji na latentna isključivost kod drugih. I medije nam još više pontiraju to. Danas govorimo, da ću, zapravo već 20 godina govorimo ona poznata Huntingtonova teza o sukobu civilizacija. Jedan islamolog, bieli otac, Morris Bormans, veliki islamolog, svećenik, misionar, govorio je radije o sukobu neznanja. Mi imamo puno toga za naučiti o jedni od o drugima i mislim da kao vjernici imamo jedno zajedno i odgovornost prema svijetu. I duha mm -hmm. Siza, jedna konkretna evo, prigoda, ali kao što rekao kolega Zoran, jedna specifična, a možemo reći duhovnost i, i, i moralna dužnost ovaj i vjernička dužnost da se u tome puno više ulažemo. Jo opet ponavljam, predivno je da takva inicijativa je došla sa strane katoličke crkve. Evo, Zorane, na kraju ovog prvog dijela vidimo da su i biskupi na zadnjem zasjedanju u poruci javnosti istaknuli da postoje određen ekumenski zamor. Možemo to zapravo promatrati u kontekstu religijskog o, susreta sa drugim vjerskim zajednicama također. Jeste li vi kada osjećali u, u svom radu upravo taj tip zamora i vidjeli se on i unutar Franjevačke zajednice, možda zamor prema o, susretu s drugim vjerskim zajednicama? Pa nekako kod nas ne postoji zamor. Ja bih rekao da je možda razlog tomu, možda neka svojevrsna radikalizacija u društvu i to zatvaranje u svoje svijetove, u svoje sisteme i ljudi kritički ne razmišljaju, nego razmišljaju na način kako im drugi govore. Idu po portalima koji, koji, koji potvrđuju njihove, njihova razmišljenja, ne idu šire od toga da preispituju svoje stavove. Dokumenti crkve su Mislim, sve rekli mm. i oni, to su stvarno načela kojih se uh, treba držati. Uh, recimo kad gledamo svetog Franju, uh, on je nadišao svoj kontekst svog vremena. Dakle on nije dopustio da taj kontekst, dakle ta stvarnost koja je bila mučna, teška, krvava, uh, da, ga, da ga obuzme, on je kako, kako kaže Fradanil on je vidio čovjeka on, on, on se nije dao obuzeti nekim idealima koje nisu evanđelovski. Pitanje je koliko smo mi danas uh, zahvaćeni kontekstom i koliko taj kontekst vremena, uh, politike uh, tog društvenog kaosa zapravo uh, guši uh, prodor duha da, da, on, da se ono ostvaruje u ovom svijetu. Zato je uh, za ta obljetnica jednog razgovora prije osamsto godina. Pa zašto bi, zašto bi to bilo nekom jedan razgovor? Da. Međutim, taj razgovor je važan. Pa pogledajte Papa Franjo uzima ime Franjo. Jedan od glavnih razloga je, to je sigurno dijalog i siromaštvo i on u svom svojoj fra, papinskoj misiji upravo im daje naglasak na to. Papa Ivan Pavod drugi uzima duha Siza, dakle, okuplja e, sve religije svijeta upravo u Asizu zbog svetoga Franja. Imamo sad deklaraciju o ljudskom bratstvu. E, taj, dakle, o, očito je, je crkva svjesna da je to, da je to njen put, put dijaloga. Međutim, e, nije to samo zamor, nego naprosto jedna distanca od toga, naprosto smo pa sjetimo se naših teologa, koncilskih, patera Dude, patera Šagija, profesora Bajsića. To su bili ljudi dijaloga, to je, to je bio jedan zamah. Kako se to utihnulo? Dakle, mi o tome više ne razgovaramo. Mislim da, da je to problem. Jako zanimljiva rasprava. Imat ćemo još puno pitanja u drugom dijelu, a sad je jedan kratki glazbeni predah, ostanite i dalje uz na svemisiju i poziv u svijetu. Kako su sladke riječi tvoje uz nama mojim, odmeda su slađe gospodine. Kako su mile riječi glasom noša tvoji, koji tvoju riječ pronose ovim svijetom. Poziv u svijet. Emisija Franjevačkog svjetskog reda. Evo i dalje smo u emisiji Poziv u Svijetu. Danas govorimo o obilježavanju dana Duha Asiza i 800. obljetnici susreta Svetog Franje i Sultana 1219. godine naši gosti u studiju su docent Daniel Patafta, docent Tomislav Kovač i brat Zoran Milić iz mjesnog bratstva Kaptol Franjevačkog svjetovnog reda. U prvoj smo dijelu emisije vidjeli zapravo koliko puno izazova ima i koliko je važno shvatiti tu povijesnu dimenziju i kontekst u kojemu se dogodio taj povijesni susret, ali onda kasnije sve što se dogodilo unutar primarno Franjevačke zajednice pa i unutar katoličke crkve koja je cijelo vrijeme pozivala na dijalog i Zoran je jako dobro objasnio i komente, tako da nitko nije ispričan, nitko ne može reći da nije znao, ali u isto vrijeme i vidjeli smo da se pojavljuju zapravo neke posve nove interpretacije, tako da Pape Franje u jedinjenim arapskim uh, emiratima ove godine, evo i vi docente ste rekli da je bio povijestan jer je to prvi put da je jedan papa posjetio arapski polotok koje je Koljevka Islama i da se onda slavila sveta misa na otvorenom javnom prostoru pa ste upozorili na razorniju prisutnost ideoloških, nacionalnih, religijskih i drugih ekstremizama koji zapravo postaju prijetnja tom istom dialogu. Glavni uzrok kriza u današnjem svijetu je prema deklaraciji anestezirana ljudska savjest, koja više nije kadra razlikovati dobro od zla i koja postaje nemoćna za djelovanje. Kako danas zapravo gledamo upravo na to, na taj dio i tu važnost deklaracije, neki će reći da je ovo bio povijesni trenutak, 2019. godina i zapravo ta inicijativa Pape Franje, možda nešto što stvarno je obilježilo ove godine. Pa na području međurelijskog dijaloga to je deklaracija godine možemo reći da ali opet ja tu deklaraciju promatram u kontinuitetu sa svim onime što je katolička crkva učinila od drugu Vatikanskog koncila na ovamo dakle bezbroj je tu inicijativa kroz njih 50 godina i sa strane Katoličke crkve i drugih crkva i protestantskih, pravoslavnih i, i, i muslimanskih zajednica na području dijaloga, simpozija, susreta, deklaracija, izjava prigodom terorizama mm -hmm. i, i mnoge druge stvari. Dakle, ja vidim to kao jedan kontinuitet. Ono što je ovdje vrlo lijepo da se to priklopilo se, poklopilo se puno zanimljivih stvari, evo rečeno je, je papa Franj, odnosno i po svetu Franji da je to prvi papa koji stopi nogama na, na, u arabskom svijetu. I to na arapskom poluotoku. O arapskom svijetu je prije se to događalo, da. ali je na arapskom poluotoku, tako je koljevci islama. To 800 godina prigodom susreta Svetoga Franje i, i sultana da popisaju zajedničku deklaraciju o ljudskom bratstvu. Zašto baš o bratstvu? Ovaj i to ideja bratstva je zanimljiva. To za je teška to. riječ. To je da, teška riječ i bremenita, ali također puna odgovornosti u Bibliji. Tema bratstva je iznimno prisutna. E, ono što je interesantno, to joj izjavi da je ovaj, poticaj za tu izjavu nije došo samo iz katoličke crkve nego što je papa bio pozvan od velikoga imama Abu Tahiba koji je veliki imam kaljskoga sveučilišta koji je najveća vjerska instanca u europskom svijetu danas u muslimanskom svijetu danas čovjek koji je otvorenoga duha koji je gostovao već prije u Vatikanu, kod pape koji je poticao takve dijaloške inicijative dakle to je jedan kontinuitet dijaloških poticaja s s druge strane ono što je mene veselilo u toj deklaraciji dakle prvo da se ističe ta jedan bratski odnos među muslimana i kršćana i svih drugih ljudi dobre volje da se kroz bratski odnos potiče na jednu zajedničku odgovornost za, za budućnost čovečanstva, govori se o zajedničkom suživotu. I ono što je interesantno je sadržaj te deklaracije koji napra, koja, koja pruža jedan vrlo zanimljiv Uh, uh, uh, jednu diagnozu uh, današnjega svijeta. I u gospodarskom smislu, i u političkom smislu, i uh, u ekonomskom smislu, ali također osobito na, egz, na egzistencijalnoj razini, gdje se govori o ljudskim tegobama, o tuđenju, uh, o strahovima. Uh, ulazi uh, uh, egzistencijalni jezik, egzisten egzistencijalistički jezik ulazi u jednoj deklaraciju koja je potpisana na Arabskom poluotoku. Dakle, ovdje su vrlo interesanti Ovi ove, ove, ove novi potice na toj razini. Deklaracija je doista velika novost. Opet, druge strane, bilo je pitanje, dakle, je li je prebrozaboravljena? Je li ona utopijska? Bilo je puno radova i susreda na tu temu. Deklaracija potiče novinare. Teologe, uh, akademičare, ljudje na području kulture, obrazovanja, da proučavaju uh, sadržajte deklaracije. Mi smo u, u kontekstu toga, primjerice, uh, pozorili na KBF-u uh, muftija Hrvatske gospodina Aziza Hasanovića, gdje smo imali na zajedničku trebinu, baš na, na pred tem... Pred punom dvoranom. punom dvoranom. je vrlo lijepo, vrlo bogato. I interesantno. Isto tako, u kontekstu te deklaracije, dva mjeseca nakon toga, Papa Franjo, završao tim, posjećuje Maroko. I to 35 godina nakon što je sveti Ivan Pavao II. posjetio Maroko. I tamo potpisao takođernu deklaraciju o zajedničkom poštivanju mjesta bogoštovja. Sve su to mali koraci, ali to gledajući u povijesnim razmjerima, ti koraci osvješćuju i obvezuju mm -hmm. I, i, i preko takvih malih koraka ne mogu ni muslimani ni kršćani ignorirati svoju odgovornost da oni nastavljaju tim smjerom hodati i stvarati na zajednički suživot. Mm -hmm. Dakle, s tog aspekta mislim da se radi doista... U jednom vrlo važnom uh, povijesnom dokumentu o važ važnom povijesnom susretu koji nas evo u kontekstu duha Asiza uh, obvezuje da idemo dalje od toga. 1219. <gles> godine ta, taj povijesni trenutak je isto bio izrazito važan i kad gledamo zapravo inicijativu uh, Svetog Franje ona je došla iz Ljubavi. <gles> is poticaj iz potica datnuća Danas smo spomenuli nekoliko puta riječ strah. U našem suvremenom kontekstu danas često nas upravo taj strah sprečao da se susretnemo. Ma pa evo volio bih da i malo to prokomentirate iz ove perspektive. Evo dok sam slušao kolegu Kovača, razmišljao sam ono što sam nedavno čitao u tekstu ovoga profesora Šagibunića. Pa je prepričao ukratko njegovu civilizaciju ljubavi. Mm. <laughs> A zaborav, ne bomo zaboraviti da je on proizašao iz Franjevačke karizme. Da. Odnosno iz karizme, odnosno iz reda koji se utemelji na Franjevačkoj duhovnosti i, i teološkom promišljenju koja e, u onim teorijama e, Božjeg utjelovljenja polazi od toga. Znači ne od onje teorije satisfakcije. Mm -hmm. Dunš Kot kaže, ma je da čovjek nije sagriješio i silne ljubavi prema njemu, Bog bi se utjelovio. Dakle, i kod Franje je uvijek motivacija bila ljubav. Ali ne ljubav kao jedna abstrakcija, pogotovo što je danas ljubav riječ koja je vrlo degradirana. I lako se kaže. I ako se kaže. Često se svodi na ono jedan segment, a to je na tjelesnost. A ja, Papa Benedikt je, Bog je ljubav u svojoj ciklici, fantastično to objasnio i te segmente. Ova, I sam iznateljno na kraju što se pripisuje Franji, on kad je zaplakao jer ljubav nije ljubljena. Da toliko sjedinjenje sa Kristom koji je sama ljubav, kojega Ivan u svojoj poslanici definira kao ljubav da je samo sjetio koliko je Bog dao za čovjeka a koliko mu čovjek malo uzvraća da. i kroz takav rast a to je utemeljenje u evanđelju on gleda i vidi to zlo koje se događa pred njim i to je radikalizacija to je jedna radikalizacija i strah koliko je tu zapravo činjenica da je Sveti Franjo i bio u ratovima, dakle utjecala na to da upravo napravi prvi iskorak i da krene u susret? Pa činjenica je u tome što je njegov pogled, nije pogled, on prvo ide pobožno hudočastiti, ali ono što je tipično za njega i za cijeli pokret koji će poslije njega doći, znači to nije antropocentrično, znači da on stavlja čovjeka u središte, nego gleda uvijek čovjeka u odnosu prema Bogu i Boga prema čovjeku i u cjelokupnoj stvarnosti. Mm -hmm. I, ovaj, I on tu otkriva uporod taj segment ljubavi dolazeći u prostor gdje se vode ratove. I morate znati da je to mentalitet i vrijeme kad je otići u križarski rat nešto poželjno. Nešto veliko. On ima želju otići u misiju. On ima želju biti mučenik. To je, to, to je nešto sveto. To je mentalitet toga vremena. To, to je put svetosti. I on ide s time tamo. Da. Ali kad dolazi na teren i vidi to što se tamo događa Svaču da to nije svetost na koja se na takav način postiže. Da, poznata je ta scena kako je interpretirano i u filmovima, kako se je, prikazuje o svetom Franje, njegov povratak u Asis nakon... A, koji ga je stvarno da. izgleda dobro promijenio, ali kažem, u nekim stvarima on ostaje čovjek svoga vremena, ali otvara novu perspektivu. I ona se uistinu istinu, ovaj, nakon toliko stoljeća, ponovo otkriva i otkriva. Ako ćemo gledati cijela ta Franjevačka linija duhovnog, pa i teološkog gdje ima u nekim segmentima elemenata Franje, pa preko Bonaventure, Škota, pa do naših dana, gdje imamo naše teologe, Šagija, koji je upravo civilizaciju ljubavi ponov, kako ja vidim, negdje izvlači iz tog tradicije Franjevačkog, možemo reći, pojmanja Boga kao ljubavi Ivanova, kako ga Ivan u Evanđelju neki način definira. I sam Pater dudab koji je po meni nekako svoju civilizaciju ljubavi otkrio u otajstvu tjelovljenja. Mhm. Mm tako da tu negdje vidimo uh, koliko oni upravo, taj segment ljubavi i Boga koji je ljubav koji dolazi poveć čovjekovu, u drugome ne može gledati nego sliku Bože. Nema susreta s drugim bez ljubavi. Ne. Ako smijem se možda dovedati, mm -hmm. jako je zanimljiv taj povijesni pogled na, na taj događaj, ali isto tako možda bi dobro reći da Uh, nije Sveti Franjo prvi koji je razgovarao s muslimanima, postoji i ljudi davno prije njega ko su to činili, kolega Patafte spomenuo kako su bizantinski kršeni prvi bili mm. uh, evo, pod najezdom muslimana, da je to njima bio šok i politički i vijeski šok. Ivan Damašćanin uh, početkom 8. stoljeća prvi piše jamari traktat uh, o, o, o muslimanima. Uh, uh, kršćani u, u Damasku u Bagdadu uh, i surađuju s muslimanima kada su arabizirani prevađaju grčke pisce na arapski jezik u doba Svetoga Franje dominikanci, isto misionare u arapskom svijetu stvaraju svoja mala učilišta gdje uče arapski jezik u misijske svrhe među dominikancima ima neki koji su strašno apologetski i, i, i, i orijentirani i koji doista kritiziraju i čak su i ratoborni protiv pa muslimana ali po također puno dominikanaca koji su bili dijaloški usmjereni recimo Sveti Toma Akvinski je, je vrlo malo pisao u islamu, ali ipak se zalaže za jedan dijalog koji je baziran na racionalnim postavkama i oko nekih općih vrijednosti. I muslimanska, dakle, miso je bitno utjecala na skolastičku miso, osobito Averoes, preko njega smo dobili Aristotela i mnogo drugome, kao što je kršćanska miso bitno utjecala također na razvoju muslimanske misli. Dakle, nije samo politički događaj ili vijeski događaj, nego i kulturološki i intelektualni. Imamo zajednišku i dugu zajedničku povijesku i moramo, evo, zajedno otkriti novim, novim očima. I novim susretima. Mm -hmm. Evo samo bioš, ako mogu, mm -hmm. jednu opasku, ovo što je rekao kolega Kovač, ovo su fantastične stvari i to je stvarno da je preko arapske i čak smo tu upoznali cjelovita grčka djela ne bi se formirala skolastika bez poznavanja kad je ovaj, oslobođen pao Toledo, ovaj, koji je bio jedan prezentni grad za kršćani na iberskom polootoku, ali je bio muslimanski. Onda su mnogi znanstvenici iz Europe pohrlili dole i tu je počela revitalizacija i grčkog jezika u Europi. Upoznajemo se cjelovitim dijelom antičke filozofije koje su već arapi poznavali i imali sačuvana. I tako dolazi. I tu se formira polako i dobrim dijelom skolastička misao, ali postoji jedan segment koji je vrlo zanimljiv i malo poznat, to je Papa Grgour sedam koji je biti prvi idejni inicijator križarskih ratova, ali u jednom pismu, jednom emiru u Alžiru, on piše evo, ja ću parafrazirati, žal mi što nisam uzao taj tekst, ovaj, da smo ipak mi braća koja vjeruju u istoga Boga. Mm. Što je prvi takav iskor, iako on to učinio samo pragmatično, zbog toga što je trebao osigurati da rimski trgoci da dalje Mogu mogući to, tako mm. je, ali to je prvi puta da on da vidimo da se ipak postoji nešto da se drugačije razmišlja. Moramo više učiti s povijesti i zato stvaramo nove prilike Zorane, pa idemo polako pred kraj emisije. godišnje obilježavanje dana Duhas izve zaista uh, jako puno događaja nudi i poziva sve da se pridruže, da dođu, da upoznaju. Pa evo, ako možeš samo kratko proći kroz cijeli program koji nas čeka idući tjedan. <hums> dakle, to je dvodnevni uh, E, dijaloško-molitveni e, sadržaj. E, dakle, prvi dan 28. desetoga u ponednjak, idući tjedan, imat ćemo u Islamskom centru e, dakle, predstavu e, dakle, e, e, nakon predstavu koji će izvesti Franjevački bogoslovi iz e, Sarajeva. E, Izložba isto tako. Izložbu, bit će otvorenje izložbe uh, slika koje su bili već, ta izložba je već bila postavljena u Asizu mm -hmm. i one uh, mi smo je tu zapostavili, bit će dakle i u islamskom centru i to je jako zanimljivo, jer će biti izložba svjetskih umjetničkih prikaza, susreta, svetog hranja sultana, da, su, dakle nevjerojatne. To su slike koje su oni izvukli iz svih crkava po Europi i izvan mm -hmm. Europe gdje prizor susreta Franije i Sultana. Dakle, 25-6 panela, 2 metra, stvarno i uz tekst na arapski, na engleski i hrvatski. <tuh> tu je i okrugli stol gdje će biti uh, naši evo, gosti, daniel Tomislav i muftija Azis Hasanović, koji će, uh, dakle, koji će nekako napraviti jedan presjek povijesni, uh, ideja bratstva i i deklaracija u Abu Dhabiju, deklaracija o ljudskom bratstvu. I to će biti druženje na kraju krajeva i pjevaće naši bogoslovi, franjevački bogoslovi, pravija susret e, islama i franjevaštva, na neki način e, to se opet obnavlja <laughs> na svoj način u ovome vremenu. U drugi dan, dakle, naši redoviti, dakle, utorak 29. je naš redoviti međureligijsko molitveni susret. Gdje se okupiti predstavnici vjerskih zajednica kao što je Srpska pravoslavna crkva, Makedonska pravoslavna, evangelička, evanđeoska crkva, židov, židovska općina, Bet Izrael će prisustovati. Dakle, tu će svatko izaći svoju molitvu, neku misao vezanu uz ovu obljetnicu. Dakle, u središtu je ova obljetnic, 800 -ta obljetnica susreta Franja i sultana kao paradigma za dijalog. Na kraju krajeva to je krenulo i Siza, dakle, jedna lijepa prilika da, to, da, da nekako otvorimo to pitanje dijaloga. I eto, tu će biti i skladba iz vlastite tradicije i mislim da će biti doista ta dva dana bogata sadržaje. I to je sigurno jedan duhovan događaj koji uključuje susret, dijalog, molitvu, sve ono što, što nam je ovog danas treba. Hvala vam puno, dragi gosti, što ste došli danas i što smo evo, imali prilike zaista i naučiti nešto novo i to je ideja ovih svih događaja koji su organizirani, da evo damo priliku da svi koji misle da ne znaju dovoljno, da, da dobiju neka nova znanja i da jednostavno se međusobno susretnemo u ljubavi. E, nekako mi se čini zapravo da ove prilike koje imamo možda ne, ne koristimo dovoljno i jednostavno nismo svjesni svih tih mogućnosti koje nam se danas daju, pogotovo u povijesnoj perspektivi kad uspoređujemo s onim što je bilo prije. Uh, Poštovani slušatelji, mi vas sve pozivamo da se pridružite, evo i Zoran je to vrlo lijepo naglasio. Bila je ovo još jedna emisija Pozivu u svijetu i naši gosti danas uh, iz prve ruke ste mogli čuti o uh, susretu novom koji će se dogoditi kroz duh Asiza. Bili su docent Tomislav Kovač i docent Daniel Patafta, te brat Zoran Milić iz mjesnog brastva Kaptol. Mir i dobro i čujemo se ponovno za mjesec dana. Best